قرآن محترم آردن کو دا شیع القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن پسنون نیسو تریسی کشوی دا دا دی دا ملایدو پتایا ساتای اشاہ دی توید سنت کیسل اینڈ مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پیزان از دی مینچوک جانگیرارار سوادی پروپرائیٹر انوارشیر طوحید موبائل نمبر موبایل نمبر سویک نتی روان آکسان شرامت که بیدا اللہ نا اوینی ملدهی شریکان نتی روان مگر گمان پسے نتی روان چیدی بیدا اللہ نا نور مرد گارانی ہوئی نتی روان مگر گمان پسے حاصل اتاراق حضر اے مالک کدا سکت رسطہ بیدی آکسان شرامت نیشت خواه ری ای اتدوی نظام تکران شا ندیم <تصفح> اگر دی اٹکرون نکی اللہ آزادتی تکردر ایزا شپا چرام ہوگئی پری کے ارز دلی دو دیکی نخی دی آئی کن رجی آوری لوگن اقواه را کنسی دیا در اللہ کتاق اقواه را اوائی دی یوری دی اللہ نائب ولت نائب قرآن کے لا سولو اسا ين فانا ان تصدق ولدا داګه سمانا ور سمانه پیدا یا تا نه او حاصل پیدا یو یني قرم قامناید او ای دینو دې یا نانه پاس دي الله یو خدای نای پاسو گیتی چې په اصل کې نقصانی ذاتی زاتی لکه بادشاہ کې اول مرد افادت کولی نو آخو دے ہو جی من عیبان نیسی نقصان زادشی دے یا نقصان زدنی دی چاہے که نقصان عارضی رادشی لیکن ایمان مقی بے حضر سے چی نائبون نیسی نو پاس و برزت دنقصان زدینہ و دن عارضی دارن ناپاک جی نو چے دارن ناپاک جن نائبون انیسی دیم جواب اللہ اپنی قوانا دے دنائی دیم دن جواب نای فاؤس وریسی تمو تاج بی پاوس کی ستویوال رازی نای او تو او تو ما الله نے ستری کی نای فاؤس وریسی خبردار نی الرحمان فسأل بی غزیرا میرا باند اکبردار لپاره سو نو نای چلو ریسی هو بے قرار ہے دین جواب اللہ تعالی تعالی اسی پر او کتا نائب و مختار شبیہ جنایب ولی سی او غتا کار والے کی نائب اگر مختار دے لکوالی په قول الله ته کی مختار یې بیا کیوالی ته کمکار او والے کی بادشاہ نو مختار دے نو که تعالی الله نائب غری سی نو که الله بار ش تعالی د نشی بیا بغیر تعالی د رین نشی نشته تا غوا صدرې پلي من زه اس دې نه نشته تاسو او زه استرید په دې ځان نارمي واي په لاچنه په یي وای ځکه نا کسان جوړ په لا درو د بچی کا میا سکه لګره دنیا کې اله مرجو اله مرجو کوم سره شو نو به کې دې تا راځه په څه په څه ورې په صورت اول حساب پرد د اپا اثبات تا مقاسد و ارباؤ سرد عز اللہ تقیم اقتل شا دیر اول صورت دو محسان دو واقعات ذکر گئی اپا دیو واقعات ذکر گئی دو دیر بیعنی کہ مسئلوں منی جنی آزاق پر آش توحید دلیل نہ دیرہ ذکر توحید آگئی کے پاہے کے مسئلہ ذکر گئی قول اللہ پر خبر زمین علیہ السلام کرجے قومتا ہے قوم زمان تذگران لگی پا تاسبان دی زمان و دی دل یهوزی مقام پا لا مقام لکون سورت اعزاب در رسم آیت کرا بی نواغا مقام پا ممانا دا زای نشت زای زاگی خانسو تخت دی آ یهوزی پا ممانا دا زمین پا ممانا دا اقامت دل حضرت نو تا گران لگی پتا زبان جے اسے در زمان بتا زکی کیرہ دینی تساناستے امون کی اسی مقام پا مانا دماغ کس وقت تیر اپن زمان تازالہ پایتون ازا اللہ تا زبان جے دا بد لگی گران لگی بد لگی تا دین امون کیوں لے اسی جی پا اللہ زانس پارم زبا اللہ زانس پارم تاثران ایگم نو یوکی اخپل اجمیو امرکم را بونشی په دی اخپل خبر بانده اتفاق گئی جوجن نوحا اجمیو امرکم یوکی اخپل رائے طول وائی جوجنی اشورکام افرد فیل مزو فرید ودو شورکا اکم او رامدت کئی ارچتازو اللہ ذرا تری ری دی چلی کئی چی رامدت سیدنو کوجنو نو بیادینی رشورستازو پتازو پتا غمتن پتا نو چی اخکارہ کوئی انا ما تا اخکارہ چیئی چی موندن کوجنو او بیواری ما تفیسلہ امولت مراک ہوئی بیو کل مروعی لقومن عطاشن الادمی هی یو تن دا سی خلق زر خبري کئی چا غدوین تکی یا دیو ارتضا خبری کئی نبی علی اسلام لیتا صلی کہ ہمیشہ آپ پرس نن کرام کرے ام مضبوط کلام کرے نور علیہ السلام ارتوائی فااج موامرکم یو کئی رائے زمان مارگ عرام عدد تیر پل شرکان سو ملائکن عمرکم علیکم غمتن تاڅو خبره پتا زبانه پټه او شي دا واهې ماتا چوي شنو زینو امګوري ماتا مورث مرګوي نو کوه اوتې نو نو غو نم اجر په تبديل کې مدارک دي لري کې چې دا قسم اجر حرام دي تقرير کې مسله به نهه اباغه आवाज لري انا کومه سما ذکر کوي اجر تمه دانګ دې ویل کې مو مدارک کیږي چې اوسه دالازین به نه ټقیق اپا دې ټقیق باندې یو لافی د پنجاب mula دې د قرائت لرار پر ګرځه ده څنګه کړي دا اپا دې څنګه کې هغه سر ضرر پښته کړي دا چې فيه درار ته مون نه تعلیم القرآن و رضمت دی مدارک دې کیږي دین دل سوي وصول يو ديس انا وارم 1000 په دې تبديل ملنيار دل ان دې مگر الله زکا الا ان الله خوای څه کرے که خوای رضا شي او دې شوي دې مړ ماته تشا ته مونږ کو دو حکم د الله نه نو کو با دي خل کو نو لرا خلاص دې دل را او چې څه دنو کیته او ګردو ملندای دای نو سره چې کوم راشيری دا موږ په دنیا کې خلافات جانشین پاتې نامو پاتې او دومره اگ سره چې دروویو ما پاتېنو نو ګورا سره چې جام درولو شو شو لیکن عمل تنه کوي حاصل کیږي کوم نهي غی عذاب د خیر راځي دغه د اموږ له سپینان بیا له مسلمان کمیونټه د جګړې نو چرته په انبیای دیتہ په ډول له نو دې چې موږ راوړو په ساده تای چې دروړې لړو د الله کتاب قرآن د واسه نبي مانو د وخت نه تکذیب کړه نو کانګلو و نو کړم نه دو مړه دیو جنا چې تکذیب کوي همیشا د واسه مو کذبیانو اوبې ته نمورون پرونو دو حتی دن کو موت دین چیزیتے کرو بیامیولیگو پاس دینا موسا آرون فرانتا ادا غرد علیتا پخورو کنو نو ایرازو کدی او مجرمان کانو قوم مجرمی خود دی مجرمان نو ارطر آشرا دیتا حق زموند طرف نا نو ایفرانیانو دا جادو دے سرگان زشیخ رم مبین سر کے ترشیو فَقَالَ الْكَافِرِنُ عَذَا سَيْرُنُ دا, دا این حرق پرسته ویدی اوی موسیٰ السلام وائی حق دا کرا جراغی حق دا جادو دے او دا جادو دی نکامی اکدی جادو بر بیغور دا کامیابنشم نو قادم ویدی فرانیانو رالی مونتا چیاری مونلرات آگی دیننا چی مونتره اون کمباری مشران دا مطلب د دې دین روانه ده قرآن سکیر په ایمان سره فانسې د مله دې روانه ده د مشرات روانه ده او سم او شي تاسو له مشرات په دنیا کې هميشه متديین پرې ملوشي د مشرات نه دي تر را کنه دي او دا مرض دې درانه ده ني درانه ټول ملت پرې ملوشي کورسای دي زمای او تاسو له قومه بریا دا تلیدران اور دین فروشان موریان امدا کردے نانچہ کورسا ہے گوھر باقی و تکون لکو بریا آپ و دنیا کے انہیم متاؤنن کی اوی فران راو رای ماتا ار جادوگر پوہا اوچرال جادوگر نوی دیتے موسیٰ علیہ السلام اوبردوئے آج کردوئے ان کی امنار کلاچ اوبردوئے نوی موسیٰ علیہ السلام آج راکتا سپاکی جادو دے او الله وجهه دې کال کې شهيد تي رو او الله ندرستې عمل سمورځانو تا سمورځاني او ثابت وکه الله حق په پرې بي سلام سره اگر چې بچي یې مې منل تا سو مژې ما نی او الله وا حق دچې اتمهات چې دار صورت انفار ده حق العقوه من البات بس امان را را موسی علیه السلام لگا مگر بچوز قومت موسی فیر ایلی فیرون حضر دل مشران یر ایدل مشران اوئے ذان خونتا باقیو کنا مجھایی گنا چلو ان مشران یر ایدل او کشران او موسی بانی امان را رسا امان را را موسی علیه السلام سرگن امان او قلعویو او سرگن میدان کریسو مگر بچی دو قوانی موسیٰ السلام او مشران کیورا غیر ایدل این افتنا اوم کی عذاب کیو آکے دی اپر آن دیو جتو دنیا کی او دو مشکین و نا ما شمار ایمان لارد ما دیکلی کے نظر غیر الله ایو رسول اللہ با چیدہ ارچ کرد پر دنیا مشران کا مسئلہ خیلہ انا اغیی نو کیا ویر ازان جنگ سلا جوڑو منیان منفتری که جنگ اما پا کتاب کم دالی کنی کم شران کشین اغیی نتاما او سی پا وقت را دی دعا کن پر که دعا کن دوڑا پای که همانی مسلو کار کی نو کشرا نو کی بقیعت الاثار میں الحیات المستحار دوان کتاب سے نما بکی بیدار اکبر عمر تجیبی کیلئی که ما لس کالا مسئلہ بی انکڑیو دمیدل لیکن اچھا نمانی لگا نظر زرکی خفشم چی لس کالا انکڑیو دوان اما نی یونا ندا تر کم اکور بتارا ناغا زمانہ که زمان تر ایقا دعو ما با نما خامن بعد سر جمعه خیر ده د سکول او زمایږ په دم دراز صدقات ورکړنی نه کوم سره نه لګوم نو ما با یو ټینځانو زکه ویلې نه پرې ملګې نو ما درې لاټین نه وستیو سلو نو لاټین له ما سلو راغلو ورانه کومې کمره ور پای کمره کې ان کاندې رشل پینځی نې دې به مې کینول نیدیر زیمان مکرور چار چا پیرا کتار بول جونگا آغی کمید اما سرور کرکائی جوڑی کھڑی یعنی سرور طرف در آغی کرکائی نو یون لاتین کو زمین دا سرور دمان نو ما با کرکائی سرور آگ کرکائی که نو ما تبری خلقوی دعو ایسا که مای راس دمانو دیکستا سم اکلب مای دمانو ویسی تیل بره مایسی بلوگو وینو کرکای کسپادا مائی برد ما فائده را دو کرکای غرنه اپو ما را پیواتا نو چاچا پیر پتیو نو دا خل خودک زارمویان کو بدفیدو کنو دالکانو نو دے خل کو ازا خیال کوچی دالکانی زان تراجمو پیزی سید میریش دیر سر داسم دی نو دی با کوٹی ترال نو دا سید بکی د دې چې له لاس ولیکونه د علا شنو نه غیر parallel مسله چې بیان یې نو اول بزاند تهمت نشته زاند نشته استاد خپل مسله نه چي دواګ پاکیم نو سره څه پاکینه زانه تهمت نشته نو چې یو څو نه چي دې اده ما با لې دغه بیان یې ورستي سرو نه یو کې نو پینسن با میواراس پا پیستا با جیران نو ما باید اولی پی هر یو لومی کاتیو پینسن مختل نو ما باید آیا توی نمائی دری مرتب داران نو دیوان فی تشیخولا نو چه کال پورا او ما صورت اللہم علیم رانم خاسم خاتمکاو نو ما از غلتیوی مالکار زبا امتحان اخلا م دېګه سره په نیټه کې مي داوا چې دا غي مي امير مقرړ کړ أنا زين نو دایته ائته زم ما دای له یات چې امير بخور تروستي دي چې دا کورني دین او غالب واول کړو درنه ما یو دا وروسته به دا یو ګورځي نو پلا دوي چې زم ما جړي بدراځ نو که دا پینځي بروان نو چې دا کور پنيزي امیر امير وې دان نشه دا باور وکړي چې پلان یې دراغې نمور رایو بچی را را رای ندا سباک مادن نکول زکم اید دا ورابان اتزام لگیچی زمان را لوسقرابجی یورا دی الیکشن زمانه و پا زمانه کې ادالتان اولارو نیوری پلانکیر دین در با دلوی پلانکیر دین در با دلیدران ایدول نیشنل و مسلملی زپلار اکلم ما سلطان نما دو دریدم یوری زیود دری میں سان لگا تاسو کو چې د پلان کې لیډر زندہ باد وای نو غواړم تاسو درې ری او دا خلک جنگ ته تیار شه یو کایو پارتای چې دې به با زندہ باد ده پلان نه وای اوبو دا پلان کې نه وای ما له کار شو یو پارتي باور نه وای چې ټول لیډر زندہ باد بل پارتي نه وای ټول لیډر نو دې مشرا نه وای چې بیگاتا بنو جنگ جوړې نماغی تول مشانه تا می جنگ مو کونی زبای منی کن مطلب تا بای سنگه منی که منی کن زطلم دالتان جوا پا تا راو تیری جنرائی جورا کری دا تانیدن لباد تانکه خان دن لباد تانکه دن لباد ما اودرو ما تازنه او تفلوست کن ما د خان تالس در کری دی یا رخان کری لرکوی نا ما نیدی ما دا جامی چا در کری میتو لرکوی ما دا روپای جا در کری اما دې کیا په مزرې فریما شپ اما دې چاو متي ورو محمد رسول الله نو متا تاسو خو کو چې رچا غونډه وي پري په دغه دنباض نو اچ پلارمه دنباض یا دې چا په مزرې دی دیما یا دې چا تو محمد رسول الله نو چې نه په مزرې نه رښتیا او دغه دنباض وايي نو دې نه لکان وسړي دین د سرعتی نه ځان دی او شلو دی دا به کوم نه وي دا چې موږ غلطي کوله ما د خپلې شپې و چپیوم کور سره مې تا په مطلب ته تاسو جنگ ته ته پخاو کوځه په کې زموږ تاسو نو امید ده چې شاید تاسو وایم امانداري د چې تاسو روخ شي نو چاته راځه زمام مې چې تاسو کې ایمان باراري مسله به و نو تاسو جوړوي ته به موږ په کورونو پام وکړو نکادما موږ شه تاسو چې ان تاسو وم سلام علیکم او هغه تاسو څنګه دینونو د اسلام باندې چا او کار نو خیر دې کلمه له دې تیر شو نو خپل کاره په صداقت باندې ګنې تاسو بېبه منی موږ مسله نو دا یو خبر دې موږ دې یو له دې زتا ارمه نو سره ما دا ووایم تاسو ان شاء الله دا مړجن کبری نه دي انمال کان راوښت نمایلو تم ټیا نه شو مې کلی کې یو څه سمجھتے بیا مې څو کې تین ټولې دیمګې کړم دا څنګه بندم ان یو وي کتاب په دې باندې کې مور دې کټوي باندې کې زور لور راځي نو بګ بند شي مې څه فعل شي ته جن کی جوړي یا فعل شي بلتا ای ما تبای سنگ بنده ویزو و صداوالا نرارم مای توم خیل شو تکنج جولی جول. بلتا ای ما تبای سنگ بنده ویزو و تدخیر و کم مای پا تدخیر و کده ما بندن شو نستا با تدخیر و بندن شو نبلا نسال ما قول مای ما تا چل و قی کسنگ بای بندوی نا غیزو لی شو مای خرزدرد چل خین نماء پینزویش تو که پینزش پاد منتخاب کن مای دې ته ټریننګ ورکوم دې ته چمتنه نتاش باندې کوي نو غویم بلکې مای شاباش پتهول سما ده مای ته به داش حساب وکې چې ته به شاباش پېنل وای کور نو کوي ما ستنبر راځي زبر در کوم او وستی چای بدل کوم اګه ګرمي ووم ترکوم اټي کور درار جي نشندي ووچو چې کی مو به دې ورای خپل وایزان وژنې یا به یې کور کې یو څه مانی انا ما نو پر ایچه او دا پوٹا جرگوه زماغی چرا ما ایل بوم یا وای وی او نو اگر زانو گیتو موری مونکر پدیمار از رعلا چی جی آتا استاشا جرده زان ملئی پروڑای نو خی نو اید با تاوان ما اتبا ایچه نو خرم برای قرآن کی وی فالات و تیو همان نمور اپلا رمو مانا رفای رسول مانا نمور رعلا نمائی خورگا زی او دې وایي چې شیطان دې ځان وایي نه نرماله <سؤال> او په ماي رکتار به نه پوري وای نه ما لا ته څه به دې کوم له تړاو کار ځان تبایته وینې ځان څنګه کوه الله تاسو آرام ژوندې نه مې مور او پلار کوم نه مري او قرآن کې دې د مور او پلار حکم نه خپل प्राण کې دې فرات نه دې دې دنیا کې ژوند مون نه نه مې څو دې نسا افري the plan راقها منو فو أنuckle صورت والصور من ما و غarians Blues لاسا جدا نماغام اثرى خ inher SAYR نجمع العلوس هو غازان بما انتابع رونا نحص اضافه و اذاع المتو corrid رونا ، و قد ح��zetه و قدمع ذرة لأجل البسم انه عضا لاسا اجده حسنا نماغام اثرى موجود صورا اي اجده اتصابassemble ماذا uh سباورت مې څه وځوکا انکه وضعیت پیسې مور موه باندې طلغې دا باندې مې پرې وې وکړم چې پښینې کې موه طلقه څه نو په یو ډول سره لاسو لوم نو نور ته من چل جوړ کړو او دا راته غلي دي دا نه ما واره وایته نظر بندي کنه نمات اوی یرا دا که اگر کوند دیر سخنه مائه او دیر اوی گوره بونگوانی اوی دا سما بند که مائشتی آن نبا یرا دیر نبا بند که نکره نمائی خیر روکا که نا سرد اخلی مائی الفاغ که نا کارکا که دیر اوی مائی کتاپ اوی دا که دا که دا که رو که ځما دې کېږي پور موږ یې کې پور دې نو دې چړاو هغه سره ځما عزیذو فز هم اجازه کوو پر سره نه کی توخې خبرې نو ما غږ دې غوړو هغه دې غوړته مې وځه دغه سمه ځمونه د پورته نو ذات دې کاوه کې جناذاب وشو دا غونین اراده چې هغه مقام یې کومه توښ شو نه به ورسکه یو خدای منلم نو ته ما دې غوړو زما مخالفین ډیر خوشاله شو بودږي از تورګ کې بیا څنګه دی یو بل ثاني چې ځکه دې یو روانو نوټو مل مېن راځي نو ډوډۍ خدانو را پکې دې بوښني دېموري خان بوښني دېموري خان باه شر شر جو او شرم میګري جګا شې میګونو ته تبهګري زما دي کړونه زه دې شرمول مل مېن سپور کړ ناغي خوشاله جوړ بجنګوري زما د روم او زما نکه نو زمachine وړي اوو machine را غته ورشي نما نو کار ته مې یو د نړۍ درې وړ راولې گا ایو درې وا اګو یې مونږ کارو مې وړې وایو چې جنراتیو شورا روان شي نماي مېرمان په زمایي نو غسې دې په زمایي روړې لێنې نو مې مېرمان په زمایي او سر انو کوې ډېرو شورا ډېرو وا یو مونږ رې دې نما چلو را یې ورخره ما خام ورتا چپچای بدل نه لري څو نه لري ز سلوړې زماملمانه چې شهر مې اوره ابتانې بدلو متاله نه په او چې به بدل له علاغه پخکست زمز زب تاسو راګور سړي بيځه تکړې د جنگ غي جوړشه نو ماله ورانه هرداه څنګه او جنه جوړشه مې خیر دې هرداونې بوبتي زباله نورو به وکړه ما ایس پر وانیشتے که شو ما بنا پاکوی وی نبا پاکوی انا دیکیلی که شو ما اس نبا دا اریو ذریعتم من قومی موسیٰ علیه السلام الکانج اغالکانو داکار کرد اغالکانو داکار کرده معلوم گی که تلگویش او اما ایلانو که نو پیندس الویه تالیبان را نو دیکیلی که پا وقت یعنی حدوماتم کس کس بشنو نا زیاد کی دېږي چې نو دا زې کومه خبره کوي چې مشران راځي موږ نو ما ته وی چې دا کلی مشران راغلي دي او تا دا یو خبره یې مې راوایه ورته دا و چې منت تاسو سره په بطکی چې تاسو په موږ مل راوځو پینځه سوله نو تر هغه ته نو ما ته وایې ګور په سنونو کې یو سکه نو هغه د هغه کې ما قطاس رنید را بوشته داخل دمان ملما نیدی زبار رو را بوشته حا حا مورسه ایجو ماهو الگایو پوتا افاقی ازانه وی او رو ماسر دیرو دمان ماهو مشنانو دورو اندورایو فاقیلان در دیرو از خیلی سبادار و آقارار او ماه شرکا نماه ایب دل کن وی نسن جنبا کنم ایسن چوائی ایتانو کرانی ساتلی دی میاهو بل کارلا بیال آلو تالیبان نو داخل کماتا جمع شو بیال ما تایر تمومن مسلمان همینکا کافیر کمان کار مسلمان هم ایچی مسلمان هم دا تالیبان کمونگا ویشن ما ایتید در ویالو کو 50 سالیو تالیبان دی آلو پنزو پنزو رشی نو پنجی پنجی تاریس 50 پنزو دی نو اللہ صلو رو میشلی راستا نو پنزو تالیو بیال ماسو بولا تاپا ا پیږه پیږه دای ووته زدا شلش کاله مزات یې نیم په مان نیم په پی نیم په مان نیم په پی نو اوس اتیا ته سره سره ساتي ا په سین غلو ورته انیران ووچی گئی ماکان هغه قراری الګوا خپل وای دا یو څل په یی دي ادا وه مزې ته فېدی تر څو دا سپاتو دي په ځی په اوست ناسو نا پیسیو دولت دلتن آؤ واغلی دلتن اگر دماخان باور رسو جا دو همچون جرد نیزی ویٹرول واو واغلی آتا ویٹرول واو واغلی ما تا دام پتا چه پلانی چانکه دور چونی دیدی واوی پاچه توانی چانکه دور دوری آ دور کنون لور واغلی دام رسو پتا چه آگر فیلزت انه ایچه نساتن نب اوز پسلیم شروع که دوڑای بیا چیزی اپای پیرخی اپا دیگر چیزی دا پا دیگر تیگر تارکیر لڈفی کری واقع ستا نمای دا که ما با نبا بندی داخل دکا مخالفین با رفورت تیگر که ما بندی انا دا ما چی که راستیم لڈفی کرتا نا چه ما بای ازلیم انتر تیرو کن ما دا لڈفی کر دو دو دا بوچ دما پسی نرادی ہو سبا قرآن قضا کی گوارے پو پوئی انا دویو اینا ندما غالی وینا بھائی دوڑ پیکر چا درمکائی نما بی اوگار کلا کلا بند چا ندوی بچر کہ چا سیب لڑ پیکر نیچنگا ناون مایچی نای بانیوی پوئی دیکن نا قابل سیف آئی چی پو دشمن کادشی دوخنا قابل چی پو دوستان کانچا چې دشمن بانے کارو که دا سی کارو که چی پا دشمن کارو که ما نظر بان که پا دشمن بانتا آخوی بانتا دانا که شما مخامے دشمن بانتا مخ تاکی ندے بانتا مرد دا سی عمل تاثر رکون چی تاثر وضمان خبر جائید کن آرکر کی لٹکی کر باندے عمل دو جنب باندے عمل درست وی آقاری تولی نور و ایجا سپا خانے دیا گا پاکنی دورت تراؤکے جبادان بانے بکر بانتا ہے پاکنی دورت تراؤکے جو کلی کی مسلمانی سے ہے دعوی کابل دے کابل دے تو اوی تم کابل ہیں دعوی کابل دے تو اوی تقریبی قول کا مسئلہ بیانتا ہے ایمان خویدانے کی کلی کی کار نہ رکھے وہ اندر اشیرہ تکا لکردین پل او یا اول حق پسوی باندے دکل کلی دے نموسیٰ علیہ السلام بارکی نکر کئی فَمَنَا آمَنَا دِ مُوسَىٰ تردیقوں کئے میدان کئے دِ مُوسَىٰ مگر بچو تو کونگو موسیٰ نا انہو رنو کئے دوچے دیر دفنون اگر دل دامنا کہ گن کے منبو آچائی مشرین خدا وی گزارا کو وقت تیرو اپران اچت الدنیا او یم صالح سره اقوما کایدا سوچې د کوم په لاره ایمان په لاره راوړې نو الله څنګه او طاله می لري کی د ملکی نور دی په لاره ولینځه پاره د خلینو نکراملت کوي او دی الله موږ دې مونږه کمزوري شي ظالم وروتا ختنه تن کمزوري شي مفتون سمان مغذ ظالمانو په امتحان کې الله مکمږي مگر مغذ مغذر دویوتی مفتون ظالمانوتا او حدیث کې عادي واغا رات به قوم فتنه فطب نيلاك غام مفتون الله کله په قوم ته امتحان راولي نو فطب نيلاك غام مفتون داګه مانای چې ما مخه مرګ نه داګه حدیث دا وادر امتحان راولي فاقبض نیل ایک نمازان کا حفوض دیر مفتون کلیم کمز و امتحان کے یا امتحان کی ذکا میں کل شوئیم کلیل پر حقوم امتحان لاؤلی اللہ مات رکھے مانا صبر اور تثبت راکھے اخلاق اللہ و میرے ربانے دلات قاتلانو اوہیو کرمون مساء علیہ السلام گئی کل قمرہ کی قرنہ دے بادت دا تیزالت کے پوست امتحان کے اللہ ڈے ریا دو عبادت ڈے ریا دو کلک امتحان دربانج را دی آنو اللہ ڈے ریا دو من نشال اسلام کا ہوئے اداورورتہ جوڑتے کوم لڑا کمیسر کے کورن دے بادت اوگر جائی کورن اقل څوک چې دې تلکشن کې قبره کې عبادت دیر کیږي نذرایي کور کې عبادت کوي حجیزه مرادی موږ دوی کورن په شان قبرونو دا یې سم نه راځي لا ته دوی د قبرونو د سم نه راځي دا کوم قبر کې عبادت کیشته نذرایي کور نه موږ جوړي ځای کې عبادت کوي کور چی سنت کوا نقل غوا ته حاجت وایي په دې قبرو کې باندې نه راځي سم نه او ګور دې کونا خپل قبلا قبلا په شان نکړي نو کوې کې عبادت راوخېږي نو دا نهږي الله له لیاږي الله له لیاږي چې په امتحان آسان کې او دوی موږ بیروب کثرت صلات انده امتحان ورکار رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حضب امر بدر الصلات حضرت باندې وکړ غن راغې موږ بیروب شروع اذی اور کا منکوتا و موسی علیہ السلام اللہ تجی ودی کترون ادلی زتا خیر اعمالنا پرند دنیا کے زینتن خیر خیر کے بنگلے تو غذائنا ربادر پاراشتا جی سازلاری نو مومن خبرچی رو نہ تا جی دماغ صورت کرے اللہ ما حکیم الاولی تمس امور خدای ما تبا اور بات اصحاد کے تدیر رنہ پرائے روالا تنکے زید براولے بن کے دیر رنہ ایمان نراری تحقیش وینی اللہ برناک موسیع الاسلام اللہ مال تباہ کی ماہ فقایت تخیر ختم کو ماہ دعاو کہ پرائے رماہ مخالفین آباد کی اپرائے پخیر تماری کی یو روالی ماہ کے چاہے لارے سوئے تو ما محلوش ہو بیراد پریدی دعاو ہم گوئے نوچه محلوش با ایمان نظاریا نمزیاد کار شروع تو قال اولا اللہ قبول قیفات ساتو زوار نکلقو سے جئی فرققیمہ کلقو سے گئی اما زیب والا عارض آئی خلقو سستیم کوئی لا قطبعان مزیب والا عارض آئی خلقو چنکوئی جئی ابو سلمون بنی سرائی پذر ایاب نولا کے دیپس فران اتبعا قولا کے یوز تعدیب یعنی دا آخر منتشا آیاو جے اتبا بولگیت وپسے بولگیت فراؤن اللہ کرد دا موسیٰ پسے دو جے دا بغاوت دار لانا دو جے دو دشمنان د لانا دا اللہ باغیان دشمنان دو موسیٰ پسے لگیر چو جوئے حتاکہ گرکد رجو بے دو در کوئی را گیرے دوتا چی فراؤن بانے او برحالے لان دے باندے ادوب نوی فرامون آمن تو دے حمزیتا ہوگو را دے لا الہا الا الَّذی آمنت بی بنو اسرائید آئے شیخ خان مدور رای جا بیمان ہوئی آس بیمان اگدہ لا الہا فراعون وای د ګیرځو درې تورو وای د ایمان درالو دشته حاجت وروه پیدا وغات ایمان فراوړې پنځه اسرای لوک عینځر د مننن کونا الله وای قال ان خوش بېمان انا فرمایې دې دروا هميشه کوپا او دې مسلمانونو نا پس نن را دې بدنستا نونجیکا پډې را ورګو بدنستا ان نجوتو مرتفا من الارض نږه وی کوچات जायت نه کوچات غرم صاحب ځان سمه نظریا په نظر اوتم چې شي او زنه خلکو نه نه اډین خلکو نه ځنه یتون نه به خبرې دي حاصل شیش د قلای کتابه منه تبا بشي د تبا بشي او چونکی بنی اسرائیل څه کانه نو بنی را په چه خیران روپ نره لامبون رو والده او کت تل ره او مو کسی فوج را ودید کالابا او سخار یو فقیر او بلا فقیر او نو دی فقیری بل فقیر نو کالابا او سر دار اپاسی رو چند زیاسی او شرقشی گرد نو دی فقیر ور تایی تی سن کل بکن نو دی فقیری می زشی و تفتو نو دا خوستا نه نه که آلا باغ از آخه گرمیده اتبا شرگوشو که اولاس گذر کتا که دی او زب نو پوکو پوکو بطا او مالا ایو جورا جامعه او ساتا نو بز شرگوشو که بجو نو دی فکیر دی فکیر تاوی گرمیده سری ارادا که اولام بو ماغوی دیده خلا که دریاب تنیزدیشو نو ده خد دی ورتوه سری اتمخی علمبه زبا ده جامعه سخه که نمازه نده شرقه شکی سوکی امون جامعه اتخته ناقوی خده اوه اخیر رانه اتخته غو نو سری علمبه چه آقا علمبه نو خد ورتوه ده سادر باده لنگ نو توزه علمبه ناقوی خواه نو نا ده اپا اپا وزانه کوری ده که پا پشوه نو آقا شرقه چیده که او دود ازا پا اوپلا را نشغوشو کراواتا مرکی یار ناس و غال جامعه ورکی دوار پا شغوشو کراواتا خواه او ناس و ساتنی خواه اوناواتا کال بوری جوندلو خواه امراشو خواه او دوباشو خواه کراواتا لاتی ماتی ووالی اوگا با دونگواتا تدی در قدم را راجه ما کراواتا او باقا خواه خیره رمشو دمیاو احلی پا جبا که دره غازی خان تا لمه دره و دیروتا یا دو دوهاله پس دا فقیر څیر غاری لمي دیری کې چوی ته ته دغه خلا وړاندې خیر وایي هغه ته د کله دی او دا د دوه ځا په خیال نه دی دا شنه را سکتے دی دیو ته د غا فقیرني دم تهری ټوب بیماری کالي باغ وني وړي لمي دیری و فقیر تاسو ورساله و په یوهالي او دتره کا ته دی الله په دې با نیسرائیل با امتقه اوه چه بیر چلیو اگر غپاوالی را امخی تره نو ده موسیٰ خبره نمانه را نو اللہ ایمارت داده دا بادنه خود نو نجی که بادنه که چه فقیر تار شور نشی نکه قدم پا قدم دا غیر بیمانو اترازو فب... کی تو نو نن پا اچد ده بردو موسیٰ بادن چه شیر رسولون خلقونا نخواد عریر ده خلقونا ده مدایتونه نبی خبر اذان ورکړ ته بني سایه تا ځای رسیا قدمه سټکن موبوسټکن افراح ورکړ ته د پښو چې نو شلوه نو خلاف دینکو ترې چې راغلی ته علم دې تورات نو به خلاف شو اره ستافه زلموګي دې ترمن ذکر قامت پوهیږي چې چلا دې څو صورت ختم شو تردی پوری صورت کی مقاصد ای ارباہ اپا غیر اللہ کی جو سر تقویب و بشارت او دیوار پسید دو اکلاسی کر کلوس دو دیو خبری چی چاہ انکار تو نارتبہ کیجی دیو رہنا ترسلی نبی علیہ السلام تا خطاب پر تا کنیر دیوی ان تورید شخصن والاد تولیدو خطاب دو چه اصاری تا تا این مقصد دیدائی تیز سر خبر رکون آوی نابل تا که ویلوی تا تاو من گولی تاو را پختانواری خطاب بخمبر تا مرا تناو که یه تا پشکی دا کتاب چراولی گمونی تا تا نتپوزو تا دای خلقو چلولی کتاب پخواستانا پخوااما کتابونی را بلیم اے مخاطوا کتا آغا چه من نازل که تاتا و استیره پیغمبر ایتا کتا شک چو چه دا این کتاب رشتیع نده چه من تاتا و او تاتا و او تولو تا بای کتو تو قرآن نشک کے نو دی حوض نتاپوزگو چه قرآن عادت دیکن نا کی کتاب میں را لی گی عادت دی کتاب میں را لی گی اراها تاتا قربیان در ابنا نمکی قادشک کنکو نا امکی قادر آئفقو نا چی درو ہوئی دم فایتنو نشیب اتر داوانیانو یقنن آتا سان شو پدری بانده حکم در رب حکم در رب عذاب حکم در رب چی جانم تحب ہودم ننو دی اگر چرا ری لیتا هر در دیل حتا چی جمینی عذاب درنا پشاند فرحان چی عذابوی نبیوی آماننا فلولا در مواقع چی چا تو دو خیر ناغن جایت منده لولا مانا حلا تحضید نو لینی تے اکلے کمان داری افائیدہ رسیدی تے ایمان مدر قوم یونس علیہ السلام کمان در آلم لرکم ملین آداب تزلت پجند دنیا کے افائیدہ موان کرتے رواق یونس علیہ السلام تخواہے چے قوم تواہی رنے رکھت با عذاب راجی نو حضرت یونس پدر اے مرد عذاب راجی اقوم کیا غلال نو قوم پوشا څه دغه چې هغه دا به دې له تو په یو کړ هغه یونس په دې غوړي دې یونس کړتو هغه پوری سره مې په اړه نه دا د تیلا او دا تیلا کوجرانه چذرو رتنږي یونس باندې تیلا تر دې رتانګي چې وي نه منل نه پتا زه تیلا راوړم دا هیته اوسه رتنګي لکه چې په توګه به ورنوی او دي نو کوم چې نه دا چې لکه ژوند دنیا کې फायदा موږ ته واه تسلی په عمر تا اکرای شي درښت مان مرالي اسم کې وره ټول قرآن جبري کجې دې معنی نو قرط زورایي نو تر زور کې په خاوي کې شي مؤمنان ان دي اسره راځي چې مگر چې دا لا یالتي اذن د اراده اگر رئی اللہ پلی تھی کو جن کوئی جی وہ آیا وہ گو رہی سورہ دلائل بھی براو کتا من شفیع سورہ دلائل بھی افیدہون رسول اللہ دلائل انبیاء نظر جمد نظیر دعا کون تا کیمان انتظار نکی مگر پشاند صفت پخانو مثل صفت ایام عذاب انتظار نکئی دی مگر پشاند عذاب دا پخوانو ایام عذاب انتظار نکئی مگر انتظار کئی پشاند عذاب دا خلقو چی دیرشی دی نی پخوان مطلب دارے تیمان نراری کتار نمان نو عذاب برایشی وائی آن انتظار کوئی زتاغسرہ انتظار کن ان کن نو عذاب با میں بیارا ہو لے نو خلاص با میں قرآن بیا او آگستان چی من رے وہ خطوراً داراً گداً اللہ <سؤال> آیت دنگمان دے اخلاسور دا مومنانو حقاً لایق سورت بقراک مانا کلوان و بغولتوهن احق برد لایق دی کچا تماع باور کنزر اخلاسون سورت ختم شک دا دیر اینل سورت تا تیمان آه رد حشرات بکی اول اسبات تا رسالت و ای خلق و یی زماد دین جستا کم دین نو اعلان وکړه نذر شرک لپاره نو بنده کونکو دا د شانو چر مړ کوئی وې دلانه د تشه شه عبادتونه مخه کړو زکه ما من خفیت یې شه خلاصون کې نشو نه فلا عبادو د تمامین شقیق نور صورتونو کې شرک له لمر څخه ځوړک دعاوی مخه کړو ادل ذکر د شرک لپاره اپنا قامو دو چې شفیق دې په کله ګذر دذین نرمه کوهه څنګه چې مر څوی ویلا لاره دګنا مله کوملا چې تاسو اځه کې تاسو اځه تاسو اما مورجن زو چې شمنه مون اما مورشن چې او دا و کې هغه تا اما کې جا د مشکې سوان نبی نو ار کلا چې شفینشته او عبادت ته ورچانو ته بنره عمل زماساجر پاج شه برامه له ټولګه نذر شه د دعا هم بل بل دې دلنه چې خير نه ورګین لرا درځه کې نه مقدم کړ زکات خیر د بکې ان کرامل ټول خو دفعه دې پاره نو کوجه کدا کا نشي وته د اکونی چی اللہ تعالی رب تکریم نشتے پرانی سنگی ری تکریم مگر اللہ شرط اعرام کی مکرشو دل دیاز و سکر شرف و لعبادت مکر فرد دعا و پسیت تصرف و پسیت کله کله قران تمرین کېږي اودای وریا کوو چې تفیات مان نشيږي اګوني الله تعالی په فائده نشه واپسون کې د فائده ده الله رسول الله په دې فائده سره چې چرچل راشي په نه نه الله به اشراج ذکر شو دې واره او علم غیب میتی تیشو مکی، انما الغیل <سؤال> لِللہ نقود صراحة قرآن، اے خلقور آیتا اصطاب قربیان در رب یا حق کتاب در ربنا، نوچار چلارون در رب، فیدائی زان للا، اصوچ قطعش نخطعی در پدر علیم زمار، قابیش آتا وچی، شووحیو شتا تا تا تا وحشوح، علیف نام را تلکاتو الكتاب الحکیم دارا تادی شری اته ار چینوځه فیصله وکي الله منکرین ستاره کې ذکر همور په څه دی کو ان هاذا الا شهر مبين دا دو جمله ذکر یو کتاب مداري سره وي او ما يحيي لك मध्ये ما جمله ذکر وا ان هاذا الا شهر نو اسبير الله غره فسيكون كنري اوا سورت چپاي كه لمشيكيو مشهور شوب رات دا او پاره كه سرور اور مزاني مسلسل روان کړو سر الله عبد الله عليه اشارت او پاره كه واقعات 30 ذل تفيف اعدل انابت سورت يونس موركي بسم الله الرحمن الرحيم ادي سورۃ یونس دغه څنګه چې تصویر کې په یونس نه دی ندانګي حضور کې په سورۃ یونس نه دی په دې صورت کې څلور مسلې اصل ادراوی ته دی یو دا ده نه چې ال عبادت صرف د الله او کوي ادریان عالِم لِکُل شَیءِ وَاللّٰهُ پارس عالِم الله دې ادا تعالی دین ترغیب تبلیغ او سرورم تسلیم علی السلام ته په دې سمو مثلا یو دا الہ باز لِلّٰه وَحْدَهُ اذن دا العالِمُ بِکُل شَیءٍ وَاللّٰهُ وَحْدَهُ اذین ترویخ تبریظ زم متنگو کدی تا پر ټوکي مسائلی کوي زم متنگو او سلام تسلی نبی اسلام ته نو مقصد بیان د مسایل ارباو یو العباد للله وحدہ او ذین العالم بكل شئ والله وحدہ اذین ترویخ تبریظ فلعلت تارتق بعض ما یفاح کل قرآن ندئی ندئے خلاق صلاة زکاة حج و ضمنی و بازم آجوها لتوحید مسئلہ پر گرانا لگی نتضا پرے دے اور سرون نبی علیہ السلام لتسلی سرک کے واقعات سے تم و د ذکر کئی دا انبیاء صاحبی شپاق انبیاء علیہ السلام او داغی شپاق وارو واقعات ذکر کئی تفصیلان یو دا حضرت نور درم دا حضرت حود درم دا حضرت صالح صلو رم دا ابراہیم علیہ السلام اپی اردن دا شہر اشوازم دا علیہ السلام دا واقعات مفصل ذکر کئی پاال عبادت اللہ باندے دا درے واقع دا حضرت نور حود صالح ذکر کئی از رمت انگو پاالے واقع ذکر کئی کیاو اگر ننو تن کرئے؟ او واقشا رو شایب علی اسلام ذکر کئی پا دوارو مسلو زغمتنگو مسلق زور فرور رسول او تصلاح لپارا او آخید موسیٰ علی اسلام ذکر کئی موسیٰ علی اسلام تو گو رسور مصحبی برداشت کری نداشپا کو واقشا رو ذکر کئی پا دوارو روارو مسلو تسلیش آتا او ترتیب ولئی انبیاء ته ووره چاغي صورت ذکر کیږي لومبای مسائل چې ال عبادت ل دا مختلف رنګ سره ذکر کوي ودلا یو ځل ذکر کوي دې میاکه ان الله تعبدو الا الله منه کې موږ وی دی الله نه یا الله کار صاحب حضرت والے تاسو دیم ذر ذکرکی سواد رسم آیات کی ہے وَاللَّا إِلَاهَا إِلَّا هُو دیم ذر اول ذکرکی اللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اللَّهَا اب دیم ذر ذکرکی وَاللَّا إِلَاهَا إِلَّا لَاهُو حاجت روا يو اللہ دے يو اللہ کا ساتھ حاجت روا دے اور ذہن دل سے کر کے یہ تحریر جو واک ہے بے شک اللہ تَعالٰہ کو اِلا اللہ بندگی مو کوئی عبادت مو کوئی بے دل نہ نا اور سرورن سے کر علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہے یہود علیہ الصلوۃ والسلام قرطون تو یاقومه بود اللہ سورون دل یاقومه بود اللہ اے قومہ اللہ عبادت کی او بین دل علیہ السلام یاقومه بود اللہ دو دل بودیلبل اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ اذالہ بودیلبل او بود او بود اللہ لا إِلَهَا إِلَّا هُو نبغیر در لعنة بلعجة روانی شهر اوش بزنزل دو شعب الاسلام قول شعبون داردون قولتا جاقوم ايبدو الله فالكم من الهي غیرو او امزل آخر جهر وَلِلَّهِ لَا بُسَّمَوَاتِ دونه لږ د ترڅې داوره توحید الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله ادرې دونه لږ ترڅې او ابو الله او ابو یو د ترڅې په دغه یو د ترڅې لا اله الا هو داوود را تعبدو الا لا الهه الا الله لا تابدو الا الله او بد الله او بد الله او بد الله او ده اخر كي تابدو دعوه توهید بدور صرف ذکر كي ده ما مساله قده شرط كي عالم ده دعلا نمیش ده و دعلاق ذکر كي او قده بانده مخلص اطوار بانده شبا غير جعلان عالم غير ديشت يو ظلت اسمع ياتجت ما يشرون وما يولنون شبا الله يعلموا ما يشرون وما يولنون روحي قفتا عدلين ظلت كلن في مبين ويعلموا مستقر ومستودار شبا غير ديشت يو ظلت یا لمو ما و ما يقولون قد دېر سماوالد سه دموس سخت وا باندې یا خان د دې کېږي نو خان بدارنه دایي جرګه په وا اځماوالد به ما ته ناسې جمع ما تي دې سبق نو چې دا یې جرګه وګدښو نو ما به وای بابا لا مينایو چې کابل مینایو چې صالح یې یوه ځان یا به کابل مینایو زو ډیر خوشاله لکر ما با سبق با مرصتاً نیادوکا نا آغا خنور نوپی جلے سوئی خو ما با هونن کول ما بیچو غای دینا جوڑی غای دینا جوڑی دیم واقع بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ انَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ فَاسْتَغْفِرُوا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ قَمَاءً حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيَأْتِ بِكُمُ الْعَذَابَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ سورتَهُ ترتیب کې سوي کې پدې يونس نه ده نداران دي په تنزور کې پدې ل سورۃ النمسی تیر شی دی اداه لسم سورات و دې سورۃ کې سنور دو مقصودی ادوته یودان چې الله تعبدو الا الله یود دې بیان کوي چې ال عبادۃ لله وحده اذن دا بیان کوي چې العالم بكل شیء هو الله عالم الله اږي داغه مسله باندې جاء وضاحت کړي او تفسير کړي دره مسळा نبي عليه السلام د تسلي چې ته رحمتنغو اصلو مسळा ترغيب څخه تبديل دا کم حکم چې ذرافه دې دې کې ترغيب ور کوي لنباې مسळा چې اعلی الله دعو ذل ذکر کئی جو ذلات پلفظ اللہ تابدو اللہ او دری ذلات پلفظ دعو بدو اللہ در حضرت نوح حود صالح علیہ السلام پر تقریر کے <تصفح> او بدو اللہ ایو ذل پدے باندے لا الہ الا اللہ اون ذل پدے باندے تابدو دعو ذل ذکر کئی الله تعبدوا الا الله الله تعبدوا الا الله اوبود الله اوبود الله اوبود لا اله الا هو فعبدوا دعو ذا ذکر کئ پر زیاد تاکید کرا دغه دې صورت کې نو دې شلف علم کئ لفظ آیا یو ذکر کئ پیژمایا کئ يَعْلَمُوا مَا يَشِرُّونَ وَمَا يَوْلِنُونَ اللہ فارس پوره دین بردو جائش پاکم آیت تھی وَيَعْلَمُوا مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْضَى استاس و امانت کے فضل ومستودا استاس و مستقر استاس و امانت کے فضل با لیو اللہ مستقر کو نور جیده چی تو مستودا پا قبر کی یا دنیا کی یا اخر کی دین دل ذکر کئی جہالت نور تکلیف کے ولا اقول لكم ان دی خدای اللہ ولا علم الغیب نو چر روی چال علم الغیب اللہ دے ولا اقول لكم ان دی خدای اللہ ولا علم عالم الغیب حضرت نوح السلام وی یو اللہ ری نبی کئی حضرت السلام نا کی نوح علیہ السلام زانتا عالم الغیب نووی دانکہ نوح علیہ السلام دیا وی وسلم اختن کے انی اعوذ بکا ان اصلوکا مالی سلید بھی علم لا عالم الغیب ان ی اودبی ان اصل کا مال صحیح علم بیاور پسی وای ما كنت تعلمون انت تمام لرته نی کو بیان کې دو دلا حضرت نو وای عالم الغیبین او نبی علیہ السلام توای ما كنت تعلمون انت ولا قومک من قبل هذا دا تا, تا دغه حالاتو خبر نو نو تبوي انستا کوم په دا پر نوشن کئ ان ربي علا کل شی ان خفيز حضرت او تقی کئ یقینا رب جما د هر شي د نگہبان کئ تفصیص کئ انديان اقرار اصلي چال ملغیب الله دې پاسه پوهل او تاسیس کئ یا الله پر سبان په بغیر د الله نه برسو کولی داغه یی حالت تنبیہ علی المسلم ذکر کئ ایبراهيم حال ذکر کئ لوط حالت ذکر کئ فرشتې رالې او حضرت لوط پتانوا ایبراهيم ځګه فرشتې لړی هغه پتانوا او اخر کې به خلاصہ را کی وَلِلَّهِ وَلِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَلَىٰ أَرْضَ غَيْبْدَان صرف اللہ لے اشپاق وعاقات تا انبیاء صحابتی نے ذکر کی دا نبی علیہ السلام او و ترغیب شتبلیغ چا انبیاء تو گورا اغیسور مساعد برداش کری اغیسور اقلق و پردیان کے نطول تنگے گی تسلیح دا انگی انبیاء دا اللہ احکام رسید دیدی لعلك تارك بعض ما يحق یعنی ټول ما یو هغه نه کومه نه غوښې دي په بعض ما یو هغه بد غنی دا لکه کول ورته بدلګي دا مسئلے د دې صورت مقصد ده الی بار پر الله یو اذن العالم بكل شيء هو الله عالم ده غیب الله دې داړي عالم یو الله دا دمصلې ذکر کوي تکمیلا وتکمیمن لمه سبب مخې صورت ختم شه فنف به شرک په او د نه تې شرک په دعا صورت یود یونس راتم شه په نه د شرک په دعا ولا تذعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرک ددارې وَنْ يُنِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَا عَدْتَهِ فَضْلِهِ دا دو مسئلے دی سورت و نسوه یو لعب دباللی بیدا اللہ نبالفت نشتے متصرف بیدا اللہ نبالفت نشتے نو دا دع شرکو رئی دیکر آراب شرف العلم اور نبی دی شرف عبادت دا دو مسئلے دلتر آلے نو دا سورت سورت و نسو شدت امتیاز دی اوبر زراقل دا یم مس کی صورت کې دلال عقليتي ارشو او دی صورت کې دلالي نثريارار مس کی صورت کې دمشکيل استزاد کر شوی وا او دې صورت کې دمشکينو نمونې د عذاب راړي اخل کې ندا صورت تر هغه تکميل کې تظمين او تکمیل تظمين تامول د مضمون جمع کی دو تعالص دی دنا په شرف دعا او دار دی دنا په شرف تصرف نداځو ارا او دې رای کې خطاب کوي الله تعبد معنی سو چتا دا پوت رینس کې ذکر چلایک د بل نه بيد الله نه نښته دان ذکر متصرف بيد الله نه نو الله تعبد الا الله نو از برنجیمو کوئی بیدا اللہ نا یو اللہ حاجت رواؤ گا نی ندالنگی چی آل کلتاسو دا انبیاءو تا قاری رواؤ ری دا چی آغا طول پدیرہ غلی چی بغیر دا اللہ نا چا تا فیادا وجزیمو کوئی کوي فاعبودو او پا آخر آیات کے سلوها مضمون را ری چونکہ دا دوا را نو اول تعریف دا قرآن تی دا شتاب دل شیدی حکمتنا آیاتو نزدو کتابون ها جای کتابون دا کتاب دچې ویږي حکمت نه د آیاتونه بیا وګوره واضح واضح دي فصلات بلشې دي واضح واضح دي صرف بایو او توای نه مطلب نه پویې دې ساده ویجو او توای نه نه پویې لکه قرآن ته کې سوره امي کینه نه نه پدېږي سوره کی ساده جنې ساده امي زکه له ماوازه سټډیډي له پاره کوي نو خان په دې کې طالب په کمپني کې mula hodir rosu کوي زکه د ماز mula زکه کلېش کې خطا و پېښه چې دا مازی ادا صحیح نو هغه په دې rosu کوي هغه غوږ وکړي براعت بانی دي نو په دې rosu کوي او چې تعالیبی احمد کې رو چه معمولی شو بایی نوها پا بیان پوشی او میو گو پی فورن پوییی آقوار رو اجت نیشو یومی ماینا قرآن ویلیو دبل کلیو نمات ایزا او خلق منپلی دی او رون و دیزان برا تبدو جا دیلی پو خواد دورا را نوش ہوگو نداسی وقت مالا راکا چه سوک دی نما استاخوه خرا کلهغه دریم کړي نه باراته نو مې چربان کړي تا جوړو وخت یاو نژبا دې منسي ته دم تا جوړو وخت به هغه راځه قرآن یې مانوي هغه لیکنی وەڵا موږ خو نو ما بچا ګټ کل چې مطلب دا راوت ا دې کې دا مسائل دي دو درې کال کې هغه قرآن مانوي چې کله قرآن یې وې نو موره ده تسوائی مایزه داوان چه معشمانو تا قرآن شروع که و دا موعی که تلبیمه کون و دیو ده قرآن لفظ ورطا سی کون جنگ منو جوری جی ناغوی زد و خواه پارا معشمانو تا قرآن کهن نو لس کنجلس معشمان راجمش نو قرآن لفظ ورطا سی کون مای لگ لگ رون دلاء لامانا او اسمائی حسنان مولی کل چه اللہ الرحمن العزیز الرازت پدې پويو ازار ان نافع پويې مې پويو ان زر مطلب دارے. بید اللہ انعفی. خیر. قده قده قده دا دی چې ټاکره بيد الله رسول نشي ورقوله خیر نافع خير فدې ته وی چې سر خوږي وي کله بعد وي د دې جوړول دالا لاس کې نمازمان هغه ته دې تر نمازې مښمان ته وای چې دې نوخذې دې شروع نو موږ جن کو نه نه مې اوس تا چې با ته وایې کې نو ګور ته دي نو اگر امي نو به پوشه نو جمعه ترا دې مناسب به هه دې د خړای مو کېشته ان ماتريشته نو مراده وي نو ویطا علي سلام په کیسه لنی نافیتش پکارو کنه نزه دی الفلام او مطلب داره چې مړيان وای چې مطلب داره چې یو څه نفيواله نه او کنه نو چې خو یو نقصان ولای دا بابا غند سړي دی چا وې کوي چې چا ګمرا کوي چا ګمرا کوي رضا خواغه لکوي رضا لکچا راځي د خېل را آئی ویموی چرے با کئی سو شیطان نمولیان راجہ مشکی مولیان ورطای فانای روز ته خدبان جمعی انو دعلاقی مولیان راجہ مشکی روڑ انو دعلاقی راجہ مشکی ناغا تای روزا توبا اختا نیسا رے تا تا قرآن ترجمه کے ناغا ورطای مال ترجمه راجی تا سلا نظر دی نمولا ورطای تا تا خالب اسی غنب چې قال ته شي دا نه غرته ته دا قال په مطلب نه کويږي دې په شيغه نه پیل مطلب نه کويږي وی ولې دې نه پیل د قران قال قران کې ویل دي او قال الله دا تتخذو الایین اسنه قال مطلب دا دی چې دا اجترو انیشته قال دې ته وی او قال مطلب دا دی چې کوي بے زمانانہ مدد کیږي تدقال په مطلب کويږي نو غلا قالا قال اور ته شروع کو قرآن کې دا مې نه خلق راي جمع نه ډېرولې جمع را اموليان غلي شو یا بل ته وكته وره در سره باسن کي دا پنځي دي راميان چرې کې چې اموليان ترشو ملاغد قالا په مطلب نه لکو امي پورې قالا په مطلب مولان اړنګ سې کړه کړه کې اميد مولا خدمت کو مګر دې ته څه ولاوګنو mula ورته یره تدیر څه څه وکړه نه هو دې لکنه انرژي استافونو مو مر برباد شه چې نه هو دې نه درتا نو نه هني مېلم دې نو یې علم دې برباد شه امي خپش اتفاقا هغه منګیو mula بل بل پکیشای کیسه ورته چې دریام مې ثور څه دې کیسه ماته شو دغه په دې ډول څه نو امر ته او سازلانو د ورځې وی نه په ستا په ټوله مخ خراب شه زه ولا ختم شه د mula په ټولو نو خراب شه اته مطلب څه کو دي انې په کواله دي دې او زه دا چې بل ځای ترجمه کړې نه غوډه کاله پستیږي اته نه کال کپي دي ما خبره بل کې حقوق کړه چیچ پیچ کئی جا سے تفسیر بگوری پلانی مپسر داوی جی پلانی مپسر داوی جی نو تفسیر وای که قرآن وای آو ساد سادا قرآن نیچی ویلے نو ہمی پر دیو جن قرآن وای فسلات دک دی دی حکمتونو نا آیتونو حبیعو برا واضح دی دی طرفنا لبا حکمتو خبرداد حکین چین پدے کتاب کے دمان دا حکمتو چارسو پہ کوشی ہے اخابردارم دارچا پا حالت پدے پا ادم چدہ عرب بدو و پیسن کوئی ہے دکوستان بدو و پیسن کوئی مما پدے کے حکمت دنک د دکوستان بدو و دعو و بدو پہ مکتوئی ہے مسلح پا کتا دا چبنگیم کوئی بیدان لانا دے عبادت اقسام یو اللہ لوگئی ہے حضرت استاد دلان یره در کوم کې دېره در کوم کې یره در کوم کلام سره ونندہ اب کنه وغړی دې تشو جرمونو اراو غړی الله تا نو फायदा وړ کی فائدہ لګا درنیټه مکرره دنیا کې اجل مسمد دنیا اور بکی هر قانون نه کمل تا بدل داږی کلذی فضل فضل مرات قران ورکی اکوا اختی نزیرے گم پتاسو دا دا عبدالعزلوئے سورة تینس کے مداتی سیودا لفظ الاللہ مرجوکم دا سورة تینس کے تینزو دلت تیرے در الاللہ مرجوکم مداتی سورت مدامین دا سری اللہ تعدید رات وزتاسو اللہ پارشی رکو دا توالا علا انہم دی علی سنی دا قرآن سنا یسنی عرول سنا ته سنا ذکروي چې د قرائت تعریف وکي مداري اجر بتاته راوړي یا سنون اړي سذورم سينې خولي اذان پټې ده الله انا چې مونږه په راه مونږ کو نه پوه اوسو امين وي يا صف منو اذان خبردار کله کی واچې دی جامي په ځان باندې نزي کوي جنما برسن کی پړشي جامي په ځان واچي هم اوله مثال الله تعبد الا الله ادھے مثال اوسر پیجنې الله چپټو ویل کې آ چپښې وای الله په دې تاسو نو دا جینې دې کې تاسو وای علم ما ترسوبون قرآن یو ذکر کې بل پیاوت کړي دل پار کې تنبيه ور تندیو ورکی مخاطب تا چستاغ امکی ایتونا یاد دی کنا ایر دی شو چتر رہکے قرآن زودے کر کڑا نتا تا امکی ایتونا یاد دی چا امکی ایتو رکے بیان کرو صورت انام کے چالتا ما درے ایتونا یاد کرو نتا غدرے الفاظ او غدرے مضامین چا ما بیان کرو تا باغا یاد دی دانه چې دوبانې پویما په دغه نه پوره تر ټولو نن درمه ایا چې تاسو لیدلی یا نعمو سرکوم و یا نعمو ما تکسبون داسن قران تمرین کوي لکه استاد خبرو کوي ان میټري هلته وي ما دا څنګه ویلو او ټول دال کې ته پار سب پویما دال کې بل دلیل ورته خالق يمذ فقدر رزقوندر کوم او ما مندا ابتن انی ست دنیا کې الا عل الله رزق مګر دا الله دا رزق علا کومه دا انده او الله تعالی په پر تسلی چ الله عزت مداره دنیا کې مګر دا الله زکا رزق لام تعلیل یعبدون را داد انو یاکلون را نکرد قطع نیاد لام دا پیلائش پا یعبدون گرد ہو رئے چه تمہا صلح پیلائش پا پرد یعبدون ایاکلون را نکرد قطع نیاد دائنری ایر چه تمہا فراک لا کرے وما من دا بطن ارض الا لیاکلون دائنری ایر الا لیاکسبون دائنری ایر چه کسبب کئی بلکه دائری رزق بازر عبادت متکه اورز بازمایی مفہوم راغو دې چې د خدای کوم ذمہ داریو او نه رزق باز پیدا كون او چې کم دې په ذمہ کارو اېلم عبادت نو غې په خدلې رزق بازر كون دائری دې چې ما من دع بتنثار الا فلسکات رزقوا دائری دې چې د سکاتو نه او کې بس تاسو راځي دی اپې دې نه الله ادرېدل د دې دا مستقر رہا ادرېدل په ګلمر کې او موثق امانت کے خدای دې زو په کې دا کې صورت نه نن کې دا تیر شي د ټولو حالت زمما پېلم کې ده کل د ټولو حالت زمما پېلم کې ده کتاب مبین کتاب سرغن یې زمما اېرن کې د ټولو حالت ته ما ته پتا چیز با زید پیدا کوم دا غب دور رزقی دور بے جند در او زید پیدا کوم دا گا جیت اندازہ تقدیر تقدیر سمانا اللہ تا اندازہ مخلوقات انو پیدا کرے چیز با پیدا کوم او ما تا اندازہ دور بے رزقی دور بے خراج کی دور بے جندی اللہ آزاز تے پیدا کری دی اسمانو ازمو کے پشپاگلمو اصحابیت تیار شده پا ما ما اصر کیوئی خلا تا سرے چب دا گو دیجی او نظر رو گرده جنو آخر کرتا او بو بخ کاری دا گو بس جنر دیتا او بخ کاری دانا چا وقت کیو بوئی دا آشن و مک کیو بوئی وقت دا عبدالقید کرا دی اے قبل آئین خلق السماوات والارض زمون الله کم دائی کیو جنوب پر دنیا آسمان مغلقات نو فلشه نزهون غرت چرته قالا کان فی امر لقدت ای اګه پدای لایک یو چې مونږه پته نه لګی اما ورته یو جن انتها اګه پینته ینه زمون د نظر کار نه کی مونږه پته نشته یوسس دان زغلو ضرور فکرې مولا مخې جوړ کړلوي ماته یو رازې خبره کوله مورته مې یلې تاسو څنګه مې څنګه اده سم مسلمان دا دا دی اده صحیح سره دی مې استاد دا ساين دانان کې کوم دی زدا قلای مني یو قلای مني خود مسلمان غو نه نه مني مې څنګه ما دې د قلای نن خود مسلمان غو نه نه مني مسلمان خود ور مني چې او اسمانونه دی بیاش در حال آسمان تر منده پنز سوالارده آو دا. لار دا او که پنز سواله نوز را تر منده سر عرش پوری وی اگای دا سنو منی, سنو منی. وی اگای وای که نور که کلا ده کناره ن پور تشی نو دنور او دیر دی آی تر منده خریبان دو کرول میلا مزل ده او دا دو کرول میلا مزل پا یونیم سکند یا دو سکند دکی دنیا تر منده سی دو چه نرد او فکر نپور تشی، نو دا اغاو پلوشی، دا اغاو رنه دونیل یا دو سکنه که دنیا تره رسی اترنوارا کوری، سکم دو کروڑه مل مزل ده دا. داست ستوری اللہ دا کلنه دنیا عباد شئی را نو دا اغاوی رنه دنیا تا داست تیزه را روانه دا یعنی پسکن که یو کروڑ مل مزل کئی دا کلنه که دنیا پیلا شئی را دا اغیی دا چیزوال رنان دا تیزر روان دا الا ندر رسی داری نتیز آبکا دخواه ملک سورا گئی تا اغیی پنیز دی چی دنیا پی راشدن من نفیس کن دا اغیی اغا رنان روان د دنیا تا دو رسی دا خلا ندر رسی داری مائی کل برا راشدن وی دا پت مونتے نیشدن سائنس کی مون دا مانو چه ده کنر دنیا پیدا ده نو فیسی کنج یوک رو مزل بانده ارنار ده خدا موتا فتح نل لگی چه کلا برا رسی اما ایک راو رسی را و ایک راو رسی را نسان سوایی چه ده اگه شعاد دور تیز دی چه اسمان از مکه با یو بل راساس شی نو مایو از سمان شاکت ده دغا شی بایی نو اینه دعا نم با فناکی نو اتیه صابقه چه ده خواه مل س دا خو مانا نه منی لګا محو شایس کې لا محدود مل کې وي ښایي اس پهنه لګي دفاعه ملک عرش وړاند ما او کانه معنا د ثبوت ده او ثابت ده تاس رب لذ پدایيږي کې انتهازه نظر خدای کوم لای چې کوم دته د مو فکر مې وې چې کوم مې وې چې کوم دته د مو فکر مې وې نو دفاعه تطکارته پیدا میکلو چې موږ هم تاسو کوم یو د خلک عمل کوم کې اکثر عمله دې ویلي خلک عمل کې مطابق سنت دی اگر چره وایي ته پورته وکي شي پس مژنه انکون تاسو معروفون پورته وکي شي پس مژنه نو آی کا فران نذیدا بیاند ده الا شهر مبین دا لفظ به نه صورت اول کې ترشه ده اگر تاسو کوم دینادا تر یا مدی مقرر شه امت مدار امت پا مانو را دی بمانا در جل را دی پا مانا در دل را دی بمانا در مدی را دی الہ امت مادودتن تر مدی مقرر نوائی پاکران سشی سار کدی عذاب لرا شدوائی عذاب برا دی عذاب خبردار کلکراج دیتا عذاب ننبی اولو لشه دینا لیسا مصروفا بیا با دید نشیرولے دائے سکری چھے جاگا عذاب دا خیرہ رہے ہیں کل چھے عذاب دا لہرہ رہے ہیں نوڈیسا مسروفان ننب بھئی ارو لیش رہے ہیں کل چھے عذاب دا خیرہ رہے ہیں انا دل بھئی پر دی باندے آج چھے جاگی پر سٹوکی کولے پیغمبر پورے قرآن پورے عذاب پورے اکوزکون انسان تا دخبلتا رنا میرا بانی میرا بانی سیحاکولا ورکم کله انسان رجولکم مادار او دولت او زپې فضل وکړ نو وای انسان انسان نومېږي څخه شکر دا داوي چې د الله په ماي احسان او نن زه کانیا ته سترې نوو سکیم دالکه کې شو وای دا ازقنن رحمتا من باز ذر عامه ستون کله چې خوشاری ورکو پتا تکریبنا چرزید لئی دیتا آمدانی را بیدی صورت کے تفسیر بکئی اکر چرے اولین ازاقنا ناما اکر توسکم انسان تا خوش آلائے ناما نمتونہ خوش آلائے پتا تکریبنا چرزید لئی دیتا نخام غاب اوائی لا رشن بدائے رہبل سیاد لا رشن خوارائے دانو چکرائے بہتنے دو بائی تا لڑو مال راگئے لارشو کار راگئے رابسیات لارشو تکریفنا زمانا اده مستی خوشا لئی مست بیا مسیات تیوی را غلی را ڈلکی گا گیجئے ڈنگ دنگ دنگ بیا آگا خوشا ری راگر کرنگ ڈنگ دنگ شرنگ شنگی بیاوی لارشو مصیبتنا انم لفرهن وغور مگرہ کسان کتلکی دالاپ دین چر بدین کلکی نکو خوشالای راشی او مغید الله دین نه نوري اقای وې سومی شو خدای تمعشه زور دی جوړ کړ او عمل کینې دات کسانو ما فرت او اجرن کبیر د مومنا صفات ذکر کړو کافر صفات په وخت خوشالای کې مستیدن اګه مومن صفت پروردګ خوشالای کی الله ته منقاد وي دا فرض ده کې چې مومن پروردګ خوشالای کی د پیا ته منقاد دي فل علک نو چار کله پر عذاب ورچي نو شاید په غدن کې بازیاره مسله کې ویل شو تا تا اتنګیږي په بیان دې استاذینه زایقن دنګیږي اسفعال کمنه د حدث چه ارکالا عذاب خرار آریجی نوتو تنگی گسلا چه واعی دی اولینا ننشو قدبانی خزانا مکی خرار کی متشکی چه تاظر خزانی او خرشت اولینا را دی یارا آیسی ذرا پرشتے جواب وعا یقنان تو یا انکی تخدر اولینا را را کمجدی وخی اللہ پارجی برانده زمدار دار آنگی مکی خرار تشکی فاتیو بو سورت ممنسی دی سورت یوائی وائی دیی تجوڑکا محمد علیہ السلام دی قرآن لڑا نو آ راو رایی لس سورتنا پشاند دا پدلائی لکے لس سورتنا یلی محمد علی مکہ کے لس تبری اسے دے مطلب دے لس و ندارے چی حریر سورت ترالیو سورت ترالیو سورت لس سورتنا یعنی تاسو لس تبری نو حریر وجی یویو سورتو سیج لست به بار توضیید استبر واي دې جوړ کړي قران له محمد عليه السلام وا پسرا وی تاسو لسترونه پسند دي جوړشي زان نه زان نه جوړ کې دلیل خو هي چې پای بابا دي مدد ست دي له اوه رامد کې آ سو چې تاسو پاږی په اعتماد دي باندې طاقت په لړی هغه تاسو چې پچای اعتماد کوي نه لایته چته چتا با الا من تيو دليل خويا نو تي دليل خويا د دې خبرې کې مدارې او ته را سي ما غيتا وازت کې چې بابا را مود شي من ستاتوم ودعو ان ما استعيني بمن چې بن منې ستاتوم ما من چې ته زاننده سوړی دا جان چې تاسو غواخئ استطاعت طاقت توي ینه سوط استاز غواخئ راتوړار درې دا خلق الله په اړوري ما دا خلق الذين ندونی نو سترا تین جورش ودو اذننده سوړی دا جان چې تاسو غواخئ به الله نه کېږي ته فإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ خطاب الكفار تا نو کچری قبلتیاونکی ستاسو د غمن چه دا تاسو چې سوکرا مدد کوي هغه ستاسو مونږ کاوونکی کوي نفالم نو شو علم الله تعالی خوږي کنا دل شو دا قران پرنده الله ده خوږي چې هغه ستاسو جواب ونکو او غید تاغله دلیل ځان نو کوتي انا کتاب را لګره او کتاب تیرا ما سره را جلا اله الا هو نو اي تاسو غزن کې خودونکي اوس تو دوه کوي چې دلیل دی نو انو هو نو استاد هم انتم مسلمون نو اي تاسو مونږ کې آبا باغان تاواز کوي کې با واسطه دلیل خو ښه چې تا تا تا تا تا تا تبی ذمہ دارے دوسروں کی ذمہ دارے ناظر تواس و دلیل خو خیل کرنا فعلمو انما قندل بیلم اللہ او بل ماناکم فعلم یسجیبو لکم کہ جواب درنے کی دا کفار تاثای مومنانو تاثو تا تر تا منکل افراد دلیلو خو نو تاثون دلیلو خیل کرنا کہ تاثو بلدو کامل کی نو کچرے جواب درنے کافر تاسو تار نو مؤمنانو falamos فاست بتو نو پرتین شي په دې خبره باندې جنادل ده دا, دا, اللہ دا, دا, دا اللہ ده قران پهلنده الله تعالی صلوا اما صلوا وكذا لا اله الا هو فهل انتم او دغه ته کوفار که شه کلام من قتی شه مؤمنانو کفار جواب نشیدار کوله نو تاسو فل کو شي او کفار کوي فهل انتم مسلمون یا مومنان تر خطاب با آیائی تاسو امیشہ پاتی کرنکی پر یا قیدی اس زلت دنیا آسو چغاری دنیا اددیق نمائش زینت نمائش نور بکمون دیتا سزارتا سب در دنیا کے عمالا ہم در دل کم قصد کو دنیا کی دوبائی تالار عرب و تالار ا دایبا پدې کې تا ون نکړې شي ا دغه بیا کسان چې نو دا پاخره کی مغرور چې نڅري دنیا زړه کور دایې ا بربادت شي اږي کړو د په دنیا کې اباتل اږي کې دې ټیکې هغه بربادت شي په مان کان علی بینتن اوله مان د مفسرین وکم مفسرین وای مراد د دې نه یو يهودي ده چې مکه ته راغله زکه صورتونی چیرې مچی صورت ته صورتینوس پثې لري نو پینګن فګم کال صورت ته نداه مکه ته هغی راغره نداغنه الله بیان کوي آ کو چې بدلی لري در اپ وټروشای دون او لکه د سره یو ګواه دا الله نه ینهغه يهودی راه اوږه به چینې به اسلام خو خدا نه کتاب د موسا پیدا مړه بنی نو دغه چاان چې د لالې ګری ایمان باراری په قران خدا معنا غلطه راځي لکه دا کومو اړتیا شي ګوډی راغله مفسرین چې کله کلام تی نه جوړیږي ځان نه به استعمال کیږي یو نو اول ته داو ښایي چې وری کله راځي کوم حدیث کې راځي خو تاسو کلام نه جوړیږي نو تاسو پر سره دا کوي چې یو ګوډی تک دے یہودی باتت زواق لم و دا روایت ماتا او خایا چرا کم روایت کرا نو بعض مفاصلی دا جواب کنی اب بعض جواب نوا او خطا چه دے که کیا دا الزام پا مون رازی چه کم دلیل سر مون جاو خوئی کیو دی را قلیو نو آقای بولا که دا آیت مدنی دے دا مجینہ کے نازل شو مطلب دار عبداللہ ابن سلام تے مراد دے محمد رسول اللہ پا دلیلو اولا گے محمد سره عبداللہ عمد صلی اللہم نظام دام غلطا دا تم رہا کر رہا رہی گی کہ عبداللہ عمد آیت مدنی دے تانا خبر جوہاں میں سنو آیت مدنی کا دا فون تا زن نجوڑے ہنکا دا پیغمبر کب د دے صحابہ نزی منم اور کنا تجھ دے احتمالی کہ اللہ فضل جوڑے نظام دا ایک مراد نه یوه دېره علتن عبد الله نے سلام دې آیات معنی دا دا اپمن کانا عاشوق چې په دلیل دې دالانا محمد رسول الله بینما نه عقل مند عقل مندی ااغو چې پاکل مندای دې دالانا بیان نه دا محمد رسول الله د عقل مطابق دې دې دلیل یې سر دې و تو شاهد اور گے دی سری سارا دی عقل مندہ سره دلیلی وحید شاهدن قران اور گے د محمد رسول الله بیان سره یو ګواذہ ننه قرانم په دی راه ده محمد رسول الله بیان مطابق دی عقل او د دی عقل مطابق وحیم را له